Hoofdstuk 38 In hier die salige gemoedstemming het Sireneus met Joosef gepraat. Luister na my, jy groot man, as ek nou keizer te Rome was, sou ek vir jou afstand doen van die troon en die keizers kroon. En as keizer Augustus eweveel van die kind gewet het soos ek nou, sou hy die selfde gedoen het. Al leg hy daar ook baie waarde aan, dat hy die machtigste keizer op aarde is. Toch weet ek ook hoeveel hy alles wat godlik is, verbo omself plaas. As jy wil, dan skryf ek aan die keizer en ek verseker jou by voorbaat, dat hy jou met die grootste eer na Rome sal laat hal, en vir die kind wat ongetwijfeld is sien van die hoogste Elohim is, die grootste en heerlikste tempel sal bouw daarin sal hy hom tot in die oneindigheid verhoog, en homself in die stof werp voor die meester, wie die elemente en alle goede moet gehoorzaam. Dat dit by die kind die geval is, daarvan het ek my nou vir een tweede maal oortuig, dier dat nie eens Jupiter homself teen hom kan beskerm, en geen erts teen oor sy mag stand kan hou nie. Soos gesê, as jy dit wil, sal ek vandag nog boodskappers na Rome stuur? Voorwaar, dit sou in die groot keizerstad die enorme sensatie veroorzaak, en sou die trotse priesterdom, wat toch in elk geval al nie meer weet op welke manier hulle die mensdomme op die toeltreffendste wijse moet beleeg en bedrieg nie, beslis iets wat verneder. Maar Jozef het Viserene is geantwoord, liewe goeie vriend, denk jy dan dat hy wie die son, die maan en die sterre en alle elemente van die aarde moet gehoorzaam, enige waarde aan die vereering van Rome sal heg? As hy dit wou gewil het, dat die hele wereld hom as een afgoed moes eer, dan sal hy voor die oewe van die hele wereld en sy ewige oneindige godelike majesteit op die aarde neergedaal het, Daardoor sou echter ook die hele wereld tot sy ondergang veroordeel gewees het. Hy het echter die aardse nederigheid gekies om die wereld salig te maak, soos geskryf staan in die boeken van die profete. Laat daarom die bericht na Rome maar achterwee. Wil jy Rome echter vernietig sien, doen dan soos jy dit goedink, want kyk, Hy het gekom tot die val van die wereldse groot en machtige mense en tot verlossing van die ellendiges, het troos vir die bedroeftes en tot opstanding van hulle wat in die dood is. Dit geloof ek vast in my hart, maar alleen aan u het ek nou hierdie geloof van my te kenne gegee. Verder sal niemand my dit echter oor uitspreek nie. Bewaar jy die woorde ook as een heiligdom van alle heiligdomme in die hart tot die tyd dat daar vir jy een nieuwe levensson sal opgaan. Dan sal dit met u goed gaan. Hierdie woorde van Joosef het so speile in die hart van Serenius gedring en gemaakt dat hy heeltemaal van mening verander het en wel soe dat hy onmiddellik bereid sal wees om al sy aansien op te geeën om nederigheid te beoefen. Maar Jozef het dan omgesê, Vriend, vriend, bly wat hy is, want die mag in die hande van mense van hy soort is een sien van Elohim vir die volk. Want kyk wat hy is, dit is nog uit hy en nog uit Rome, maar alleen uit Elohim. Daarom bly wat hy is, En Serenius het die onbekende Elohim geloof en aan tafel gaan sit en in opgewekte stemming saam met Joosef en Miriam geëet en gedrink.